Філіпс Лавкрафт. Справа Чарльза Декстера Ворда, частина п'ята. Наступного ранку Уілет отримав від Ворда старшого повідомлення про те, що Чарльз і досі не з'являвся. Пан Уорд також написав, що телефонував доктору Ален і сказав, що Чарльз якийсь час пробуде в потакситі, та що його не можна турбувати. Це дуже важливо, бо сам Аллен має від'їхати у нагальних справах на якийсь час, залишивши усі дослідження під постійним наглядом Чарльза. Чарльз переказував вітання і вибачався за усі незручності, до яких могли спричинити несподівані зміни його планів. Прослуховуючи це повідомлення, пан Уорд Перше почув голос доктора Аллена, і його звучання пробудило в ньому якісь далекі спогади, нечіткі, але водночас тривожні ба навіть лячні. Отримавши такі бентежні та суперечливі звістки, доктор Уилет розгубився і не знав, чим зарадити. Неможливо було сумніватися. У глибокій щирості Чарльзового послання, що межувала з одержимістю. Але що ж було думати про таку різку зміну його настрою і намірів? Молодий Уорд написав, що його оселя стала притулком пекельних небезпек, які будь-що слід знищити разом із його бородатим колегою, і що сам він ні за що туди не повернеться. А проте Судячи з останнього повідомлення, він забув про усе сказане і знову повернувся в саме осердя таємниць. Здоровий глузд підказував, що юнака варто залишити сам на сам із його дивацтвами. Проте глибші інстинкти не дозволяли так просто проігнорувати листа. Уилет знову його перечитав і зрозумів що насправді він геть не такий беззмістовний божевільний, як могло б здатися через його пишномовність та певну недовисловленість. Надто глибокий і справжній був виражений в ньому жах, а купі з тим, що лікар уже знав, йшлося там про невимовні страхіття. Із поза часу і простору, що не допускало прямих цинічних описів. За межами звичного нам світу чаїться незримий жах. І безвідносно до того, чи надається він осягненню, ми завжди повинні бути готовими дати йому бій. Понад тиждень доктор Уилет ламав голову над дилемою – яка так несподівано постала перед ним і все більше схилявся до думки навідати Чарльза в його хатинці в Потакситі. Ніхто із друзів юнака не наважувався проникнути до його забороненої криївки. Навіть батько знав про неї тільки тіску підрібниці, які розповідав сам Чарльз. Проте Уилет відчував, що йому необхідно поговорити з хлопцем віч на віч. Пан Уорд час від часу отримував від сина коротенькі пустопорожні записки, друковані на машинці, і стверджував, що пані Уорд, яка зараз в Атлантик-Сіті, спілкується із сином не більше, ніж він. Тож нарешті доктор вирішив діяти. І попри неприємні перечуття, навіяні давніми легендами про Джозефа Кервіна та нещодавніми откровеннями і застереженнями самого Чарльза Уорда, сміливо вирушив до хатинки, що стояла на кручі біля річки. Уілет уже якось бував там, просто з цікавості, хоча, звісно, не заходив до хати, і взагалі ніяк не виказував своїй присутності, а тому добре знав дорогу. Тож одного ранку наприкінці лютого він у своїй невеличкій автівці виїхав на Броуд-стріт, збентежено згадавши про понурий загін, який 157 років тому вирушив цим самим шляхом у жахливій та ще й досі не до кінця зрозумілій справі. Поїздка за недбаними околицями містечка не забрала багато часу, і вже невдовзі перед Уилетом розкинулись ошатний Еджвуд та сонний потаксет. Вілет повернув праворуч, вниз по Локвуд-стріт, і, доки міг, їхав ґрунтовою дорогою, а тоді вийшов з машини та рушив на північ де над вигинами річки та вкритими туманом низинами здіймалася круча. Будинків тут було небагато, і важко було проминути самотню хишку із бетонним гаражем, яка примостилася на узвишші ліворуч. Швидко пройшовши посипаним жорсткою занедбаним хідником, він впевнено постукав у двері та твердим голосом заговорив: до зловісного португальського мулата, який ледь прочинив двері, щоб поглянути на прибульця. Доктор пояснив, що він має негайно побачити Чарльза Ворда в одній вельми важливій справі. Ні, він не прийме жодних вибачень. А про відмову зустрітися негайно доповість Уорду старшому. Мулат усе ще вагався, а коли Вілет спробував відчинити двері, захряснув їх перед самим його носом. Проте доктор знову повторив свої вимоги, цього разу гучніше. Тоді з темних нутрощів дому пролунав хриплуватий шепіт, який пронизав Вілета холодом аж до самих кісток, хоча той і не міг зрозуміти, чому він так його налякався. «Те впустив же його, Тоні», – мовив голос. «Зараз поговорити нічим не гірше, ніж коли інде». Цей шепіт справді стривожив доктора. Проте куди більше його злякало те, що сталося одразу після того. Підлога заскрипіла, І той, хто говорив таким дивним глибоким голосом, виступив на світло. Він виявився не ким іншим, як самим Чарльзом Декстером Уордом. Та ретельність, із якою доктор Уілет потім відтворив і записав розмову, що відбулася між ними того вечора, пояснюється важливістю змін, які він приписує тому періоду. Бо тут і він нарешті визнає глибинні зміни у психіці, Чарльза Декстера Уорда, визнає, що юнак, із яким він тоді розмовляв, геть інша людина, аніж той хлопчина, дорослішання якого він спостерігав останні 26 років. Розбіжності в поглядах із доктором Ліманом спонукали його до максимальної точності, тож він впевнено датує... Початок божевілля Чарльза Уорда днем, коли батьки стали отримувати від нього записки. Ці послання написані далеко не у звичному стилі Уорда. Вони далекі навіть від стилю того історичного листа, якого він надіслав вилету. Навпаки, ці записки вельми дивні, архаїчні, наче зрушення в мозку автора – вивільнили враження та схильності із підсвідомості, сформованої хлоп'ячим захопленням давниною. У тексті помітні очевидні намагання стилізувати мову під сучасність, проте їхній дух та й сама мова місцями далекі від сьогодення. Та давнина чулася в кожному слові, в кожному жесті Ворда, коли він приймав доктора у своїй темній хатинці, він вклонився, запросив Уиле сісти, і зненацька заговорив тим самим дивним шепотом, який втім він одразу спробував пояснити. «Я мало не підхопив сухоти», – почав він від цього соружного річкового повітря. Тож, прошу пробачити мою мову. Я так гадаю, ви прийшли від мого батька пересвідчитися, чи за мною не приключилося якогось лиха. І, маю надію, ви скажете йому, що немає жодних підстав перейматися». Уілет уважно дослухався до його скрипучих інтонацій. Проте іще уважніше вивчав обличчя юнака. Він відчував, що тут щось не так. А тоді згадав про те, що йому розповідали рідні юнака, як однієї ночі його перелякався їхній ключник із Йоркширу. Було занадто темно, а проте доктор не попросив відкрити жалюзі. Натомість він лише запитав Уорда... Чому той цілком проігнорував зустріч, про яку сам же й просив позаминулого тижня у листі? Я до цього і веду, відповів господар дому. Як ви безперечно знаєте, нерви у мене дещо розладнані, тож я деколи можу казати різні дивні речі, за які не в відповідаю, як я вже допіру було казав. Я зараз на порозі великих відкриттів, так що іноді можу трохи втрачати тяму уже від самої тільки їх величі. О, будь-яка людина злякалася б того, що я відкрив, і я не зміг би їй дорікнути. Проте я не збираюся більше гаяти часу, і з мого боку було величезною дурницею, Огодитись на тих детективів І стовбичити вдома Надто коли я зайшов Настільки далеко Моє бо місце Тут Мої сусіди Які люблять сюди пхати свого носа Не найкращі про мене думки Тож мабуть Я піддався своїх хворобі Та й сам повірив у те Що вони про мене казали От тому, що я роблю, немає жодного зла. Принаймні, якщо я роблю все правильно. Ласкаво прошу зачекати ще шість місяців, а тоді я зможу продемонструвати те, що окупить ваше чекання сторицею. Як ви могли втямити, я маю куди певніші способи дізнаватися про старину, аніж із книжок. А от вагу того, що я можу дати історії, філософії та мистецтву, відчинивши двері, до яких маю доступ, заставлю на ваш суд. Мій предок теж мав доступ до цього усього, коли прийшли ті галасливі силюки і закатрупили його. Тепер ці двері відчиняються переді мною. Принаймні, прочиняться, подарувавши частину того знання. Цього разу нічого страшного не мало би статися. Принаймні, не через мої глупі страхи. Молю забути все, що я вам, пане, понаписував. І не боятися ні цього місця. А будь-чого в ньому. Доктор Аллен – статечний чоловік, тож доведеться мені перепросити його за усе те, що я міг про нього наговорити. Шкода, звісно, що він зараз не може до нас доєднатися, однак у нього є важливіші справи де-інде. Його запал до цієї справи – «Ні трохи не поступаються моєму власному. Тому, гадаю, коли я боявся наслідків своєї роботи, я боявся ще й його, як свого головного порадника». Ворд примовк, а доктор тим часом не знав, що й думати і казати. Зіткнувшись із таким прямим запереченням листа, він почувався якось по-дурному». А все ж не міг позбутися думки, що в цій розмові хлопець видається йому дивним і геть чужим. А от послання, попри трагічний тон, чи то пак завдяки йому, виглядало вельми природним і схожим за стилем написання на Чарльза Уорда, якого він знав. Уилет спробував повернути розмову, Вінше русло – поговорити про давнину, нагадати юнакові колишні події, які могли б налаштувати його на звичну хвилю. Проте ці спроби ні до чого путнього не призвели. Те саме пізніше спіткало і решту психіатрів, що обстежували Уорда. Великі пласти Чарльзової пам'яті – Надто ж ті, що стосувалися сучасності та його особистого життя, безслідно пощезли. Натомість, з підсвідомості нагору, пробився накопичений замолоду огром старовини, цілком заполонивши його сучасну особистість. Доскональна обізнаність юнака зі старовиною була геть ненормальною і демонічною. Сам же він... Докладав усіх сил, щоб приховати ці знання. Коли Уілет торкався якоїсь улюбленої Чарльзом і ще з дитинства теми, той у відповідь видавав такий потік інформації, який ну ніяк не в змозі був опанувати смертний, і слухаючи його жваві розповіді, доктор не раз і не двічі хмурнів. Це було просто за межами розуміння. Стільки знати про те, як із товстого шерифа злетіла порука на поклоні під час вистави у театральній академії пана Дугласа на Кінг-стріт 11 лютого 1762 року, яке, до речі, випало на четвер. Чи про те... Як актори настільки почекрижили текст п'єси стіля «Квітливі любаси», що зоставалося хіба радіти, коли два тижні по тому керована баптистами міська рада закрила той театр? Скажімо, те, що бостонський екіпаж Томаса Себіна був збісаний зручним, можна було б дізнатися зі старих листів. Але хто із звичайних знавців давнини міг пам'ятати, що репіння нової вивіски Епенета Олні, він намалював на ній яскраву корону, коли змінив назву своєї корчми на «Кав'ярня Корона». Достото нагадувала кілька перших нот нової джазової пісні, яка лунала з усіх радіоприймачів у Потаксеті. Проте Ворт не був налаштований до тривалих розпитувань. Він одразу ж відкидав спроби поговорити на будь-які сучасні чи особисті теми, а від його спогадів про минувщину невдовзі почав нудьгувати. Очевидно, єдине, чого він прагнув, це достатньою мірою задовольнити цікавість свого гостя, щоб той пішов без жодного бажання повернутися. Насамкінець він запропонував Вілету показати будинок і провів доктора усіма кімнатами дому, від підвалу до горища. Вілет уважно усе роздивлявся, проте помітив лише, що книжок було дуже мало, щоб заповнити ними широкі лакуни на вордових полицях у дому. Та й були вони надто тривіальні». А вельми Бога так звана лабораторія була обладнана хіба для виду. Очевидно, бібліотека із лабораторією були де-інде, тільки невідомо де саме, зазнавши цілковитої поразки у своїх пошуках чогось, що він сам поки не міг чітко уявити уілет і ще за світла повернувся до містечка. І розповів усе Вордові-старшому. Вони зійшлися на тому, що юнак вочевидь з божеволів. Проте наразі не слід вдаватися до жодних радикальних заходів. А передовсім слід оберігати спокій пані Ворд та тримати її у повному невіденні, наскільки це дозволятимуть дивні листи Чарльза. Тоді пану Ворд Вирішив особисто навідати сина. До того ж зробити це геть несподівано. Одного вечора доктор Уілет відвіз його на своїй автомашині, висадив поблизу хатини і став терпляче очікувати на його повернення. Зустріч тривала довго, а батько повернувся до авто засмучений та пригнічений. Прийняли його десь так само, як нещодавно Вілета, крім хіба того, що не надто довго не з'являвся і вийшов аж тоді, коли відвідувач міцю війшов до коридору і відіслав португальця геть. У поведінці ж його постарілого сина не було жодного сліду родинних почуттів. Усередині панував півморок, але незважаючи на це... Юнак скаржився, що світло ріже йому очі. Говорив він неголосно, запевняючи, що й досі має проблеми з горлом. Проте в його хрипкому шепоті вчувались нотки, які незрозуміло чому розтривожили пана Уорда і ніяк не йшли йому з голови. Тепер, остаточно вирішивши зробити для душевного зцілення юнака усе, що буде в їхніх силах, Пан Уорд і доктор Уилет заходилися збирати будь-яку, хай навіть найнесуттєвішу інформацію, яка могла б допомогти справі. Передовсім вони вивчили плітки, що гуляли по таксетам. Це було неважко, бо як виявилося, обоє мали друзів у тих краях. Доктор Уилет дізнався значно більше чуток, бо і з ним місцеві спілкувалися набагато вільніше, ніж з батьком ключової постаті всієї історії. А з усього почутого випливало, що молодий Ворд і справді провадив дуже дивне життя. Чутки все ще пов'язували його з випадками вампіризму минулого літа а о північній приїзді від'їзди вантажівок тільки додавали підстав вже й так багатих і похмурих домислів. Місцеві торговці подайкували про деякі геть дивні замовлення, які їм доставляв зловісний мулат, особливо про ненормальні обсяги м'яса та свіжої крові, які йому забезпечували дві найближчі м'ясарні – для обістя, на якому проживало всього троє чоловіків, ці обсяги були просто абсурдними. І ще говорили про незрозумілі звуки, які лунали з-під землі. Тут було значно важче дізнатися щось більш-менш конкретне. Проте усі малозрозумілі натяки збігалися в кількох основних пунктах. А саме, що було чути дивні звуки... Схожі на відлуння якогось ритуалу. І це траплялося тоді, коли в хатині було темно. Звичайно, ті звуки могли долинати із підвалу, про існування якого було добре відомо. Проте чутки стверджували, що під будинком залягає розгалужена мережа під земель. Пригадуючи старі байки про катакомби Джозефа Кервена і притримуючись теорії, що Чарльз обрав цю хатину саме тому, що за деякими документами вона стояла на місці колишнього будинку Кервена, Уилет та пан Уорд поставилися до цих чуток із усією серйозністю і кілька разів безуспішно оглядали прямовисний берег у пошуках дверей про які згадували давні рукописи. Стосовно ж ставлення до вельми різномасних мешканців хижі, то невдовзі стало ясно, що до португальця люди переважно відчувають відразу бородатого доктора Аллена із з його незмінними окулярами бояться, а блідого молодого вченого просто вельми недолюблюють. Було також очевидно, що за останній тиждень чи два – Уорт неабияк змінився, облишив будь-які спроби здаватися привітним, почав говорити лише хрипким відразливим шепотом, і то лише за крайньої необхідності. От такі фрагментарні відомості вдалося тут і там зібрати. І пан Уорт із доктором Уилетом довго і серйозно дискутували про кожну дрібну деталь – вони, де тільки могли вдаватися до дедукції, індукції, екстраполяції та конструктивних домислів, зіставляли кожен відомий їм факт із останніх місяців життя Чарльза, включно з його відчайдушним листом, якого доктор нарешті показав батькові зі скупими документальними свідченнями про старого Джозефа Кервена. Вони ладні були чимало віддати за те, щоби хоч краєм ока глянути на знайдені Чарльзом папери, бо ж причина божевілля юнака вірогідно полягала в тому, що він дізнався про старого чаклуна та його діяння. Та усе ж пан Уорд і доктор Уилет жодним чином не були причетні до перебігу наступних подій. Цієї виняткової справи. Збендежені та збиті пантелику, надто безфорною і безтілесною загрозою, щоб мати змогу виступити проти неї, тепер обоє, батько і з лікарем, вичікували у неспокої, а тим часом друковані записки від Ворда приходили усе рідше та рідше. Тоді настав місяць, перший із багатьох, фінансової скрути. Клерки в різних банках лише похитували головами та телефонували один одному. Їхні офіційні представники, які особисто знали Чарльза Уорда, вирушили до його хижі, щоб розпитати про те, чому кожен підписаний ним останнім часом чек був грубою підробкою, і хрипкувате пояснення юнака про те, що внаслідок нещодавно пережитого нервового стресу, його рука втратила здатність нормально писати, вдовольнило їх значно менше, ніж мало б, на думку самого Ворда. Він, за його словами, не міг нормально виводити літери, кожна буква коштувала йому величезних зусиль. Тож останнім часом йому доводилось друкувати усі свої листи, навіть адресовані матері чи батьку, які можуть це підтвердити. Проте остаточно в глухий кут банківських працівників завела не безпосередньо ця обставина, бо в ній не було нічого безпрецедентного чи занадто підозрілого, і навіть не потаксецькі чутки, відголоски яких виходили за межі містечка. Їх геть збентежили плутані свідчення та незнання самого молодика, який демонстрував цілковиту втрату пам'яті стосовно найважливіших фінансових операцій, до яких він був доклав руку лише місяць чи два тому. Щось було не так, бо ж незважаючи на цілковиту зв'язність та раціональність його мови не існувало жодного розумного пояснення, його цілковитої необізнаності з деякими фактами. Ба більше, хоч ніхто із цих чоловіків не був знайомий з Вордом надто близько, все ж вони не змогли не зауважити зміни у його мові та поведінці. Їм було відомо, що він знавець старовини, але ж навіть найзаповзятіші антиквари не переймають для буденного вжитку архаїчне мовлення та жести. А от усе це вкупі – хрипкий шепіт, немічність рук, погана пам'ять та зміни умовленій поведінці – свідчило про справді серйозні проблеми або важку хворобу. І усе це безсумнівно створило плідний ґрунт для химерних чуток. Тож, після відвідин дому Чарльза, представники банку порішили на тому, що їм – Необхідно поговорити із Вордом старшим. Ото 6 березня 1928 року в офісі пана Уорда відбулася довга і серйозна бесіда, після якої цілком збитий спантелику батько викликав доктора Уілета і заявив, що сам він не може геть нічого вдіяти у цій ситуації. Уилет Проглянув спотворені незграбні підписи на чеках, і подумки порівняв їх із почерком того останнього листа. Очевидною була повна кардинальна зміна. Проте в цьому його новому письмі заразом було щось до болю знайоме. В ньому простежувалися Вельми специфічні архаїчні риси, саме написання літер було цілком відмінне від того, як зазвичай писав юнак. Дуже дивно, але де ж він їх бачив раніше? Втім, хай там що, Чарльз таки збожеволів, божеволів. О цьому не випадало сумніватися. А раз він уже не здатен був розпоряджатися своєю власністю, чи й далі нормально взаємодіяти з оточенням, необхідно вжити заходів для того, щоб його вилікувати. Саме тоді до справи залучили і психіатрів, докторів Пека і Уейда із Провіденса та доктора Лімана із Бостона, пану Уорт Разом із доктором Уилетом надали їм найвичерпнішу інформацію про історію хвороби. А тоді у колишній бібліотеці їхнього молодого пацієнта разом із ними погодили план дій, докладно вивчивши книжки і папери, які він залишив, та вибудувавши таким чином приблизну картину його нормального психічного стану. Проглянувши матеріали... Та перечитавши отриманий вилетом зловісний лист, усі зійшлися на тому, що самих лише досліджень Чарльза Ворда було достатньо, щоб зрушити або принаймні розхитати будь-який нормальний інтелект, після чого і ще дужче забажали поглянути його потаємні книжки та документи. Щоправда, останє вони могли здійснити, якщо взагалі могли хіба що навідавши його хатину. Уілет заново переглянув усю справу. Саме тоді з'явилися нові свідчення робітників, які стверджували, що Чарльз знайшов документи Кервена, а ще, зіставивши окремі числа часопису «Джурнал», знайшов знищені раніше Уордом фрагменти. 8 березня... У четвер доктори Уилет, Пек, Ліман та Уейт у супроводі пана Уорда зненацька завітали до юнака, навіть не приховуючи своєї мети, і засипали свого, на той момент уже офіційного пацієнта, купою прискіпливих запитань. Чарльз з'явився після тривалого ігнорування їхнього приходу від нього, Задушливо відгонило лабораторією, а сам він був іще більш схвильований, ніж зазвичай. Проте він легко визнав, що його пам'ять і нерви сильно постраждали внаслідок постійних занять таємничими науками. Коли лікарі наполягли на його переїзді до іншого помешкання, він начинив опору, а розум його, на відміну від пам'яті, Здавалося, не постраждав. Мабуть, зважаючи на таку його поведінку, шановні лікарі у повному сум'ятті пішли б додому, якби не очевидний відтінок архаїки в його мові. Та заміна у його свідомості сучасних знань давніми, чого неможливо було не помітити. І саме це, чи не найяскравіше, свідчило, наскільки далеко він відійшов від нормального стану. Про свою роботу лікарям він сказав не більше, ніж раніше батькам та докторові вилету. А панічного листа, написаного минулого місяця, пояснив розхитаними нервами та істерією. Він стверджував, що ці на халупі – не має жодної бібліотеки чи лабораторії, окрім тих, які вони вже бачили. А потім, коли він став пояснювати, що причиною від'їзду з дому було небажання наповнювати його такими запахами, як той, яким зараз несло від його одягу, оповідь геть збилася на манівці. Чутки, що ходили серед сусідів, він приписував звичайному страху через їхню обмеженість. Щодо місця перебування доктора Аллена, то тут він був непевен, чи має право казати щось конкретне. Проте запевнив своїх допитувачів, що цей бородатий чоловік із незмінними окулярами на носі повернеться за найменші потреби. У Уорда ані трохи не спонтиличила пропозиція розрахувати апатичного бравостя, який відмовчувався у відповідь на усі запитання, та закрити хижу, в якій, здавалося, чаїлося стільки понурих таємниць, хіба що він ледь помітно затнувся, наче прислухаючись до якихось віддалених звуків. Здавалося, його явно охопило Таке собі спокійне філософське відчуження, наче його відхід від справ був геть незначущим тимчасовим інцидентом, який завдасть йому значно менше клопотів, якщо його прийняти і розібратися з усім раз і назавжди. Було зрозуміло, що він покладається на безмежну гостроту власного розуму, сподіваючись виплутатися із того, до чого його привели переплутані спогади, втрата голосу та змінений почерк, не кажучи вже про потайність та загальний ексцентризм. Отже, за загальною згодою вирішили не розповідати матері про зміни, які сталися з Чарльзом. Батько погодився від його імені надсилати друковані записки, Ворда забрали до приватної лікарні, розташованої у спокійній та мальовничій місцині на березі Затоки на острові Конанікут, а головував у ній доктор Уейт. Там його ретельно обстежували і опитували всі лікарі, які знали про цей випадок. Саме тоді помітили незвичні деталі його фізіології, вповільнений метаболізм, ви та зістарену шкіру неадекватні нервові реакції. Із усіх лікарів, які оглядали Чарльза, найбільше був вражений доктор Уилет, який знав Уорда з маличку і тому найясніше бачив, наскільки змінилося його тіло. Зникла навіть добра знайома родимка оливкового кольору на його стигні. Натомість на грудях з'явилася чимала родима пляма, чи то рубець, якого там зроду не було, і який наштовхнув віли та на думку про те, чи не потрапляв, бува, юнак на якісь нечистиві зборища, які подейкують, відбувалися у диких безлюдних місцинах, де йому могли залишити так звану відьомську мітку. Доктор. Ніяк не міг позбутися думки про транскрибовану стенограму процесу над відьмами у Салемі, яку Чарльз показував йому ще тоді, коли не приховував своїх занять. І в якій йшлося, що пан Джей Бі тієї ночі наклав мітку диявола на Бриджет С, Йонатана Е, Симона О, Деліверанс У. Йозефа К, Сусану П, Мегетавілка та Дебору Бе. А ще його страшенно непокоїло вордове обличчя аж поки одного дня він нарешті збагнув, що саме викликає той неспокій. Над правим оком юнака з'явилося дещо, чого він раніше ніколи не помічав: маленький шрам читомітка, до стото, як на тому вже знищеному портреті старого Джозефа Кервена, яка, мабуть, засвідчувала якусь моторошну ритуальну ініціацію, яку вони обоє пройшли на певному етапі своїх окультних кар'єр. Поки лікарі дивувалися змінам, що відбулися із Чарльзом, пан Уорд Наказав доставляти йому всі листи, адресовані Чарльзу та докторові Алену, і почав уважно їх перечитувати. Уілет передбачав, що там вони знайдуть небагато, бо усі насправді важливі повідомлення, мабуть, передавали гінцем, а проте наприкінці березня з Праги надійшов лист, який змусив Неабияк задуматись і доктора, і батька. Почерк був дуже нерівний і страшенно архаїчний, і хоч він і не виглядав з умисною стилізацією іноземця, все ж мова здавалася настільки ж далекою від сучасної англійської, як і мова самого молодого Ворда. Там було написано... Кляйнштрассе, 11, Альштадт, Прага, 11 лютого 1928 року. Брате, в Альмуазині Метатроні. Я днес одержав твої впоминання того, що вийшло із перстей, котрі я тобі прислав. Ця помилка значить хіба, що могильні камені були позрушувані, звідколи Варнава здобув мені зразок. Все трапляється, якожи й ви могли заключити з того, що підняли на цвинтарі королівської божниці року 1769, та з того, що підняв Ге на старій вічниці 1690-го, і що його й покінчило. Я теж зустрічав таке в Єгипті, по тому, 75 літ, від чого і взявся той шрам, котрий хлопчина завидів на мені у 1924-му. Яко я вже давно тобі казав, не взивай до того, що не зможеш відізвати. Ані з мертвої персті, ані зі сторонніх сфер. І найслова незмінно будуть на поготові. Спинись! Як буде, будай, найменший сумнів до того, кого ти воззвав. Із каменів нині хіба один на десять зостався на старім місцю. Нікогди не будеш певен, ні їм запитаєш. Днес одержав звістку від Ге. Він мав проблеми зі солдатами. Йому, гадаю, шкода, що Трансильванія перейшла від Мадяр до Романії». Він і змінив би своє мешкання, гдиб замок не був повен того, про що нам відомо. Та він тобі про це вже напевно написав. У наступній партії перешлю дещо із цвинтаря на горбі зі сходу, що тебе мало би неабияк потішити. Тим часом не забудь, що мені би дуже хотілося мати БФ. Якби ти лише міг його дістати Ти ж знаєшся із Джеймі Спіладе Куди ліпше, чим я Скористайся його передо мною, як тобі завгодно Але не так тяжко, аби він затявся Бо зрештою, я теж маю бажання з ним переговорити Йохсо тот не блодзін Симон О Пану Джей Кей у Providence. Від знайомства з цим клаптиком прихованого божевілля пана Уорда і доктора Віллета опанувало цілковите сум'яття. Дуже, дуже повільно до них доходило, про що йдеться в цьому листі. Тож, насправді, у Потаксеті верховодив відсутній доктор Аллен, а не Чарльз Уорд. Це пояснювало усі дивні та божевільні твердження в останньому листі юнака. Але ж, як бути з тим, що до бородатого незнайомця в окулярах звертаються як до пана Джей Кей? Єдиний висновок, який напрошувався, викликав жах більший, ніж здатенося гнути людський розум. Хто такий цей Симон О? Старий дідуган, якого Ворт колись раніше навідував у Празі? Можливо... Тільки от понад століття тому існував інший Симон О Симон Орн, названий Джедедая і Салема, який зник 1771 року. І саме його специфічний почерк тепер доктор Уілет непомильно впізнав за фотокопіями нотаток Орна, які йому колись показував Чарльз. Які ж божахи і таємниці, які саме заперечення і перверзії природи знову вийшли наяв тепер, через півтора ста років, щоб тривожити всіяний розсипом шпилястих дахів старий Провіденс. Уже геть не уявляючи, що його думати чи робити, батько Зі старим лікарем пішли в лікарню до Чарльза і якомога делікатніше розпитали його про доктора Алена подорож до Праги про те, що йому відомо про Сімона, чи то пак Джедедаю, Орна і Салема. У відповідь на осі ці запитання юнак переважно ввічливо відмовчувався, зронивши тільки своїм хрипким шепотом що доктор Аллен наділений видатними спіритичними можливостями для встановлення зв'язку із деякими душами з минулого, і що хай би який був кореспондент цього бородання у Празі, він, ймовірно, не менш обдарований. Уже покинувши палату, пан Уорд і доктор Уилет збагнули, що на превеликий жаль допитували... Насправді їх. Не сказавши нічого посутнього, замкнений у чотирьох стінах юнак спритно витяг з них увесь зміст прайського листа. Доктори Уест, Пек та Ліман не були схильні надавати якоїсь особливої ваги дивному листуванню колеги молодого Ворда, Вони бознали, що ексцентрики та однодумці-маніяки, як і злодії – Всюди впізнають своїх. Тож були певні, що Чарльз чи Аллен просто натрапли на двійника-вигнанця, який колись бачив почерк Орна і почав його наслідувати, намагаючись видати себе за втілення давно померлої особи. Можливо, у самого Аллена була та сама проблема. Тож він і міг переконати юнака, приміряти на себе личину давно померлого Кервена. Таке вже траплялося, і саме тому обмежені лікарі не звернули уваги на зміну почерку Чарльза Ворда, зразки якого останнім часом усіма правдами і неправдами намагалися отримати від пацієнта. Хоча якраз ця зміна найдужча і тривожила вилита. Сам же Уилет, здається, ідентифікував цей, його новий почерк. Він був віддалено схожий на почерк самого старого Джозефа Кервена. Втім, інші лікарі вбачали у цьому просто випадок наслідування, цілком звичний для подібної манії, тож не вважали це важливою обставиною і не вбачали тут нічого ні доброго, ні злого». Добре знаючи, про такий ортодоксальний підхід своїх колег, Уілет порадив панові Ворду притримати в себе листа, який прийшов доктору Алену 2 квітня із Ракуша, що у Трансильванії, і був написаний почерком настільки схожим на шифри Гатчинсона, що батько з лікарем обоє на мить завмерли в тривозі. Перш ніж зламати початку. Ось його текст. Замок Ференці, 7 березня 1928 року. Любий Кей. Приходив загін із 20 міліціянтів побалакати за те, що кажуть селяни. Треба глибше копати і менше пускати чуток. Ці ромуни вже мене до починок заїли. Усі такі поважні, як не знати хто. А от мадярів завжди можна було купити доброю потравою і випивкою. В тім місяцю М добув мені саркофага п'яти сфінксів із Акрополіса, де він і мав бути за словами воззваного. І я вже мав три бесіди із тим, що нутрі лежить. Воно поїде прямісінько до СО у Прагу, а звідти до тебе. Вперте, але й ти знаєш, як із такими чинити. Ти являєш мудрість, маючись яких менш, ніж раніше. Тепер, бо немає потреби тримати сформованих стражів, то й тим менше знайдуть у випадку проблем, як ти й сам добре відаєш. Ти ж тепер можеш переїздити і трудитися, не знаючи смертельного ризику. Хоч я і плекаю надію, що ближчим часом ніщо не сподвигне вас до такого клопітного кроку. Хвалю, що ти вже менш перетинаєшся із тими, хто не звідси, бо в тому завжди є смертельний ризик, а ти сам тягнеш. Що було? коли ти попросив про заступництво того, хто не прагнув все прохання вдовольнити. Ви переважили мене увмінні так складати формули, щоб інший міг спосягти успіху за їх помічю, Але ж Борел твердить, що вся справа тільки у вірнім доборі слів. Чи хлопець часто прибігає до їх? Шкода лише, що починав редувати». Хоч цього я й боявся, коли він товкався тут у мене цілих п'ятнадцять місяців. Проте я певен, ти знаєш, як із ним бути. Формулою тут не вдати. Вона булише лише на тих, кого формулою і з персті покликано. Але чи нема в тебе дужих рук, ножа та пістоля? Чи ж важко рити могилу, а чи спалити тіло у кислоті? «О, – каже, – ти обіцяв йому БФ, і я далі на черзі. Б скоро має прибути, і він то має повісти тобі, що цікавить про ту темну річ під Мемфісом. Обережно із тим, що взиваєш, і бережися, хлопця. До вірного часу позостався іще рік, тож мають піднятися легіони з глибини, і могут наша не знатиме меж». «Май певність у тім, що кажу. Ти ж бо знаєш О, а я мав на сто п'ятдесят літ більше, аби спізнати сі речі». Не Френка Найгадот, Едвард Г. Доджея Кервена, Провіденс Доктор Уилет і пан Уорт не показували цього листа іншим психіатрам – але це не означало, що самі вони збиралися сидіти, склавши руки. Жодна завчена софістика чи демагогія не могли заперечити того факту, що доктор Аллен із його чудернацькою бородою та незмінними окулярами, якого Чарльз, у своєму божевільному листі описував, як страхітливу загрозу підтримував доволі тісну та моторошну дружбу через листування із двома незрозумілими особами, яких Горд навідував у своїх мандрах, і які відверто заявляли, що вони аватари давніх друзів Кервена ще й Салема, і що сам він вважав себе реінкарнацією Джозефа Кервіна, і планував, чи то принаймні його постійно до цього спонукали розправитися з хлопцем, який навряд чи міг виявитися кимось іншим, окрім Чарльза Уорда. Перед ними поставало якесь організоване жахіття. І хай хто б виявився призвідником, очевидно, що зниклий Аллен – був причетний до нього. І дяка Богові, що Чарльз надійно замкнений у клініці. Негаючи часу, пан Уорд найняв детективів, які мали зібрати всю можливу інформацію про таємничого бородатого доктора, з'ясувати, коли він взагалі з'явився і що про нього знають в потаксеті, а в разі можливості встановити – де він перебуває зараз? Віддавши детективам один з отриманих від Чарльза ключів від хатини, він наказав їм оглянути порожню кімнату Алена, яку вдалося знайти, коли пакувалися пожитки пацієнта, та відшукати бодай найменші зачіпки, що могли там залишитися і свідчили про його дії. Пан Ворт Спілкувався з детективами в старій бібліотеці свого сина. І усі вони полегшено зітхнули, коли покинули її. Бо здавалося, що це місце дихало якимось незримим злом. Можливо, вся річ була в тому, що вони чули про сумно-звісного старого чарівника, портрет якого іще донедавна витріщався з панелі над каміном. А можливо, то було щось інше, несуттєве. Хай там як усі вони відчували невловимий міазм, який засередився у цьому старому помешканні, настільки густий, що інколи здавався майже матеріальною еманацією. Далі почали стрімко розвиватися страхітливі події – як її залишили невиправний слід жаху, в душі Марина бікнела Уилета і додали йому ще добрий десяток літ, хоча його молодість і без того була далеко позаду. Доктор Уилет довгенько радився із паном Вордом, аж поки вони нарешті дійшли згоди в кількох важливих питаннях хоча й розуміли, що інші психіатри взяли б ці висновки на сміх. Вони вирішили, що існує якийсь жахливий, який охопив увесь світ рух. І поза сумнівом цей рух був тісно пов'язаний із некромантією, старішою навіть за Салемське відйомство. Принаймні, двоє живих людей – та й ще один, про кого вони не хотіли думати, були одержимі свідомістю або й наділені повноцінними особистостями людей, які ходили по цій землі ще 1690 року чи навіть раніше, усупереч, ба навіть не зважаючи на усі закони природи». Що ці жахливі почвари і Чарльз Ворд разом із ними робили чи намагалися зробити, вельми очевидно випливало із їхніх листів і прояснювалося із кожного промінчика світла, як сучасного, так і давнього, який вдалося пролити на цю справу. Вони розкрадали могили незалежно від їхньої давності, зокрема ті, в яких покоїлися наймудріші та найбільші мужі, сподіваючись відродити з тлину і праху якийсь відбиток померлих, щоб живитися їхніми знаннями. Між цими жахливими розкрадачами могил була налагоджена страхітлива кореспонденція. Вони передавали одне одному останки, відомих людей із холодним розрахунком учених, які обмінюються книжками, а з піднятого ними, з вікового праху, вони добували свою могуть та мудрість, які незміримо перевершували усе, що протягом існування світу будь-коли вдавалося засередити у своїх руках одній групі людей. Вони винайшли нечестиві методи, щоб підтримувати ті уми живими, байдуже в одному а чи в різних тілах. А ще, очевидно, здобули можливість посягати свідомості мерців, яких вони тримали у себе. Скидалося, що було якесь зерно істини у давніх химерних працях борела, де він писав про виготовлення. І навіть із найдавніших останків певної персті, із якої можна було підняти тіні навіть давно померлих істот. Існувала формула для викликання такої тіні. Існувала і формула, щоб обертати її назад у прах. Тепер же ці заклинання вони настільки вдосконалили, що їх легко можна було вивчити. Проте слід обережно відроджувати мертвих із праху, бо на старих цвиндарях могильні камені часто переставлялися. Уилет та пан Уорт жахалися від кожного нового висновку. Істоти, певні сутності чи якісь голоси, приходили із незнаних місць. Із могил також, і прикликаючи їх, слід було бути край обережними сам Джозеф Кервен безсумнівно прикликав до життя чимало заборонених сутностей а стосовно Чарльза що ж тут було думати що за істоти з-поза сфер явилися до нього з часів Джозефа Кервена і звернули його розум до забороненого йому дали підказки і він ними скористався він спілкувався із тим жахливим чоловіком у Празі. Тривалий час пробув із цією істотою в горах Трансильванії. Вочевидь, зрештою він таки знайшов могилу Джозефа Кервена. Газетні статті у поєднанні з тим, що ночами чула його мати, були занадто значущими, щоб їх ігнорувати. Він щось прикликав. І воно, очевидно, прийшло. Той потужний голос, що лунав на горищі у страсну П'ятницю, ті різні інтонації у замкненій лабораторії. На що вони були схожі? На що скидалась глибина того глухого голосу? Чи не було в ньому якогось страхітливого передвістя з'яви жахливого чужинця доктора Аллена? Із його майже по той басом. Так саме це відчув пан Ворд, а, відчувши, вжахнувся у єдиній своїй телефонній розмові із тим чоловіком. Якщо він тільки був чоловіком, що за пекельна сутність, чи просто голос, яка страхітлива тінь, чи з'ява? Прийшла у відповідь на потаємні заклинання, які Чарльз Уорд проказував за замкненими дверима. Ті голоси, які сперечалися за дверима, і три місяці потрібно кров'ю. Милий Боже, чи ж то не було саме перед спалахом вампіризму? Розгребування старої могили Езри Відена, ті крики в потаксеті... Чий-то розум запланував помсту і потривожив приспане гніздо прадавніх потвор. А тоді – хатина, і бородатий чужинець, і чутки, і страх. Остаточне божевілля Чарльза не наважувались пояснити ні батько, ані лікар. Хоча обоє відчували, що у цей світ знову явився злий геній. Джозефа Кервена, не зійшовши зі старого шляху кривавих жахіть. Чи тут і справді йдеться про держимість демонами? Ален точно мав до цього якийсь стосунок, і детективи повинні вивідати щось про того, чиє існування так впливало на життя юнака. Тим часом... Оскільки вже майже не залишилося сумнівів в існуванні розлогих катакомб під хатинкою, слід було їх знайти. Добре усвідомлюючи скепсис інших психіатрів, Уілет із паном Уордом на останній нараді вирішили самі таємно спуститися в ті незвідані глибини, тож домовились наступного ранку зустрітися біля хатини прехопивши із собою необхідні інструменти та спорядження. Ранок 6 квітня видався ясним, і о обоє дослідників зустрілися біля хижі. У пана Уорда був ключ, тож вони просто зайшли досередини і оглянули приміщення. Судячи з безладу, який панував у кімнаті доктора Аллена, перед ними... Тут уже побували детективи, тому залишалося хіба що сподіватися, що вони знайшли щось вартісне. Звісно ж, передовсім їх цікавив підвал, і чоловіки негаючись спустилися вниз, туди, де в присутності божевільного власника вони ще раніше без жодних результатів оглянули кожен закуток. Якийсь час здавалося, що все це намарно, поверхня ґрунтової долівки і кам'яних стін була настільки однорідною і звичайнісінькою, що важко було навіть уявити, нібито десь тут, під ногами, зяє отвір, який веде у безодню підземелля. Тоді вилет зметикував, що оскільки цей підвал копали пізніше. Очевидно, не знаючи про існування катакомб унизу, то й шукати вхід у глибини слід серед недавніх розкопок, які провадили сам молодий Ворд зі своїми спільниками, коли вони шукали вхід до підземних сховків, про які дізналися точно не з простих сільських чуток. Доктор спробував поставити себе на місце Чарльза і уявити, де б він найпевніше Почав копати, проте цей метод дав не надто багато. Тоді він вирішив діяти методом виключення і почав обережно оглядати усю поверхню підземного приміщення. Стіни, підлогу і стелю, дюйм за дюймом, шукаючи підказок. Коло пошуків усе вущило і вущило, аж поки не обмежилося невеличкою платформою біля зливу, яку він уже оглядав і нічого не знайшов. Тепер же, вдаючись до усіх можливих способів і доклавши ще більше зусиль, він нарешті виявив, що верх цієї платформи кріпиться на кутовому шарнірі. Його можна повернути і відсунути вбік. Під нею виявилася суцільна бетонна плита із люком посередині і пану Уорд Цієї ж миті захоплено кинувся до нього. Ляда легко піддалася, і нещасний батько уже майже підняв її, коли цей Уилет помітив незвичну блідість на його обличчі. Він похитнувся і опустив голову на груди, задурманений струменем затхлого повітря, який вдарив із чорної ями. Замить доктор Уилет Уже поклав свого зомлілого колегу на підлогу в будинку і взявся приводити його до тями, бризкаючи в обличчя холодною водою. Пан Уорт майже не реагував на подразники, і було зрозуміло, що йому дуже зашкодив цей газ із підземелля. Не бажаючи ризикувати, Уилет поквапився на Брод-стріт, узяв там таксі і відправив постраждалого додому ігноруючи його слабкі заперечення. Після цього озброївся електричним ліхтариком, прикрив ніс стерильною марловою пов'язкою і знову спустився до відкритого ним підземелля. Затхле повітря трошки розвіялось, тож тепер Уилет зміг зазирнути у глибину стигійського провалля. Наскільки було видно на глибину, Приблизно десяти футів донизу спускався круглий колодязь із бетонними стінами і залізною драбиною. А далі починалися старі кам'яні східці, які раніше виходили на поверхню землі, десь у південно-західній частині сучасної будівлі. Уилет визнає, що на якусь хвилю старі легенди про Кервіна – Ще утримували його від того, щоб одному спускатися у ті смердючі глибини. Думками, він увесь час повертався до розповіді Люка Феннера про ту останню страхітливу ніч. А тоді почуття обов'язку взяло гору, і він почав спускатися, прихопивши із собою валізу, на випадок, якщо знайде там... Важливі документи. Повільно, як і належить людині його віку, він спустився драбиною і ступив на слизькі сходи внизу. Світло ліхтарика вихоплювало із темряви дуже давні мурування, а вологі стіни поросли огидним мохом століть. Усе глибше збігали сходи, не по спіралі, а гострими закрутами. Вони були такі вузькі, що двоє чоловіків на силу могли б на них розминутися. Він нарахував щось за 30 сходинок, коли до його вух долинув якийсь ледве чутний відзвук. Після цього йому більше не хотілося їх рахувати. То був безбожний звук. Одна із тих приглушених, потаємних на рух над природою – яких просто не повинно бути назвати його глухим лементом, приреченим скимлінням чи безнадійним виттям багатоголосого розпачу, ураженої плоті без розуму означає втратити самоквінтесенції його бредотності, позбутися усіх відтінків, обертонів, що холодять душу. Чи не до цих звуків дослухався Ворд, коли його забирали? Вілет не чув нічого гіршого за усе своє життя, і коли доктор спустився сходами до самого низу і освітив ліхтариком стіни й високі склепіння коридору, що тягнулися циклопічною навою, даючи початок незліченним бічним аркам, цей звук нікуди не зник. І Продовжував лунати невідомо звідки Зала, в якій він опинився Була приблизно 14 футів заввишки І футів 10-12 завширшки До лівку величезні шліфовані плити Стіни та склепіння вкривав тиньк Важко було уявити її протяжність Бо в обох напрямках коридор губився у темряві у деяких бічних арках були колоніального типу шестипанельні двері, інші ж проходи були відкриті. Переборюючи породжений смородом та виттям жах, Уилет почав один по одному оглядати бічні проходи. За ними були середніх розмірів кімнати зі склепінчастою кам'яною стелею, призначення яких вочевидь було доволі химерне. У більшості були пічки, із яких здіймалися димарі, і які й самі по собі були досить цікавими інженерними витворами. Ніколи раніше, та ніколи потім, він не бачив таких інструментів, точніше ймовірних інструментів, які тут і там виднілися з-під товстого шару пилюки та павутиння, що зібралася тут за півтора століття. Часто безладно розкидані, мов би, внаслідок якогось обшуку чи нападу. Проте чимало кімнат, здавалося, взагалі лишалися неторканими. У них, мабуть, проводилися найперші та найдавніші етапи досліджень Джозефа Кервена. Аж нарешті трапилась явна сучасна кімната, чи то принаймні така, що використовувалася зовсім недавно» там були нафтові пічки, книжкові полиці та столи, стільці та бюро, письмовий стіл, захаращений паперами різної давності. Подекуди стояли підсвічники та олійні лампи. Тож, знайшовши в кишені коробку сірників, Уілет запалив ті з них, які були заправлені. Коли світло зробилося яскравішим, стало зрозуміло, що це приміщення не що інше, як останній кабінет, чи то бібліотека Чарльза Горда. Доктор уже раніше бачив чимало з цих книжок, та й добра половина вмеблювання перекочувала сюди з маєтку на Проспект-Хіл. Скрізь траплялися добре знайомі Уиллету Речі, тож подеколи це відчуття знайомого середовища було таким гострим, що він, Забував і про те, наскільки це місце огидне, і про завивання. Хоча тут вони вчувалися значно чіткіше, аніж там на сходах. Він вирішив передусім, потрібно знайти і забрати будь-які папери, у яких могло міститися щось важливе. Натож ті таємничі документи, які Чарльз колись давно знайшов за картиною в завулку Олні, і тільки розпочавши пошуки, він зрозумів, наскільки непосильним завданням буде у всьому цьому до кінця розібратися. Там лежали стоси папок, і усі вони були напхані списаними дивними почерками-паперами, що містили не менш дивовижні малюнки, на те, щоб усе це розшифрувати і привести до ладу, довелося б витратити місяці і навіть роки. Ось він натрапив на паку листів, надісланих судячи із Марок з Праги до Ракуша, а почерк, яким вони були писані, безпомилково виказував Урна та Гатчинсона. Їх він склав у стос, який потім планував забрати із собою. Нарешті... У замкненому бюро з червоного дерева, яке раніше прикрашало кабінет Ворда, Уілет знайшов теку зі старими паперами Кервена. Він їх упізнав, незважаючи на те, що Чарльз дуже давно і то вельми неохоче дозволив йому лише побіжно глянути на них. Очевидно, Юнак тримав їх у тому самому вигляді, в якому колись знайшов. Там були всі папери, крім адресованих Орну та Гатчинсону листів та шифру із ключем. Не розбираючи, Вілет поклав до валізки увесь стос і продовжив переглядати папки. Оскільки його головним чином цікавив теперішній стан Чарльза, він насамперед проглядав папери, які стосувалися найпізніших подій, і розгрібаючи гори останніх нотаток, помітив одну бентежну і дивну особливість. Дивним було те, що йому практично не траплялося паперів, написаних звичним почерком Чарльза, а останні були ще десь двомісячної давнини. З іншого боку... Там була ціла купа аркушів із якимись символами та формулами, історичних нотаток та філософських коментарів, написаних кривулястим почерком, який цілковито відповідав тому, яким були зроблені старі записки Джозефа Кервіна, тільки ось датування було сучасне. Очевидно, Левову частку найпізнішої діяльності Чарльза становила максимально точна імітація почерку старого чаклуна, і в цьому він досяг просто таки вершин досконалості. Не вдалося лише знайти жодних слідів стороннього почерку, який міг би належати Алену. Якщо він і справді був тут головним, то очевидно, змушував молодого Ворда виконувати обов'язки секретаря. Серед останніх матеріалів була одна магічна формула, чи то радше пара формул, яка траплялася настільки часто, що Уілет встиг вивчити її на пам'ять ще до того, як закінчив переглядати папери. Вона була записана у дві колонки. Над лівою був накреслений архаїчний символ під назвою «Голова дракона», що використовується у астрономічних календарях на позначення висхідного вузла. Над правою ж – дзеркальний першому, хвіст дракона, або ж Несхідний вузол. Доктор майже несвідомо збагнув, що друга половина була просто силабічним відзеркаленням першої, за винятком останніх Односкладових доль та ще й дивного імені Йохсотота, яке він уже зустрічав у різних написаннях та формулюваннях, у найрізноманітніших матеріалах, що стосувалися цієї жахливої справи. Формула виглядала так, як наведено нижче. Достеменно так, готовий за найменшої ж потреби засвідчити Вілет. Перша ж формула… Нагадало йому щось вельми і вельми неприємне та напівзабуте. Уже пізніше, пригадуючи події тієї жахливої страсної п'ятниці минулого року, він згадав деталі. Ці формули були такими моторошними, а він настільки часто на них натрапляв, що перш ніж сам це усвідомив, уже пошепки їх бубонів – копирсаючись у завалах рукописів. Проте в певний момент йому здалося, що він набрав уже чи не більше паперів, аніж зможе продуктивно опрацювати, тож вирішив більше нічого тут не оглядати, аж поки приведе сюди усіх психіатрів-скептиків гуртом. Цього разу для ґрунтовного та систематичного огляду. Він Усе ще мав знайти таємну лабораторію, тож, зоставивши валізу в освітленій кімнаті, він знову вийшов у смердючий чорний коридор, від стін якого безнастанно відлунювало тоскне і жахливе скімлення. Наступні кілька кімнат, до яких він спробував зайти, були порожні або ж заставлені лише трухлявими ящиками, та зловісними свинцевими домовинами. Проте саме вони вразили доктора розмахом первісних експериментів Джозефа Кервена. Він подумав про безслідно пощезлих рабів та моряків, про спаплюжені могили в усіх куточках земної кулі, та про видовище, яке, мабуть, відкрилося очам учасників давнього рейду. А тоді вирішив більше про це не думати. Праворуч від нього виросли кам'яні сходи, і Уилет вирішив, що вони певно вели до якоїсь зі службових будов Кервена, можливо, до відомого кам'яного громаддя із високими вікнами-бійницями, за умови, що він спуститься східцями, які колись починалися в будівлі гостроверхої ферми. Ненацька, стіни перед ним Мов би, розійшлися А сморі та виття Стали нестерпними Вілет Вийшов у простори приміщення Таке велике Що промінь ліхтарика Не сягав його протилежного кінця Лише денеде височіли Дебелі колони Підтримуючи склепінчасту стелю За якийсь час він підійшов до колон, що стояли колом, на кшталт монолітів Стоунхенджа, посеред яких на постаменті, до якого вели три сходинки, височив різьблений віфтар. І віфтар той був, покритий такою вигадливою та незвичною різьбою, що вілет підійшов ближче, щоб оглянути візерунки у світлі електричного ліхтаря. Але щойно розгледівши зображене, він відсахнувся, тримтячи з голови до п'ят, і не став роздивлятися темні плями, якими було вкрито верхню плиту, які тоненькими цівками застигли на бічних стінках вівтаря. Потім він помітив протилежну стіну і рушив вздовж неї. Вона вигиналася величезним колом яке де-не-де розривалося чорними прямокутниками дверей і було всіяне безлічю порожніх камер за залізними гратами, в яких лежали залізні кайдани для рук і ніг, вбиті у камінь мурування задньої стіни. Камери були порожні, але жахливі запахи і мерзенні стогони нікуди не поділися. Навпаки, вони ставали іще настирнішими, іноді переплітаючись з іншими звуками, схожими на удари по чомусь вологому. Тепер уже вся увага Вілета була прикута до того жахливого смороду і моторошного гвалту, у величезній залі з колонами вони відчувалися чіткіше, ніж деінде. Проте навіть у цьому глибинному світі підземних таємниць здавалося звуки і запахи минуть звідкись знизу. Перш ніж серед темних відгалужень шукати сходи, які б вели ще глибше під землю, доктор посвітив ліхтариком намощену каменем підлогу. Плити лежали нещільно, і поміж ними і з різними інтервалами розташовувалися однакові камені, безладно подірявлені дрібними отворами. А в одному місці на підлозі валялася недбало покинута драбина. Хоч як дивно, та саме від цієї драбини найдужче відгонуло тим гидким смородом, яким здавалося, Розсякло все навколо. Поки Уилет отак проходжувався кімнатою, він збагнув, що і сморід, і звук найдужче відчуваються саме біля тих ніздрюватих плит. Тож це можуть бути якісь люки, за якими ховаються проходи до ще глибших надржаху. Присівши біля однієї з них, він спробував її підняти і виявив, що доклавши величезних зусиль, таки зможе її трохи підважити. У відповідь на його спроби звуки внизу стали гучнішими, а сам доктор, піднімаючи важку каменюку, тремтів усім тілом. з глибин вирвався неймовірний сморід і вілет. Відкинувши плиту і спрямувавши промінь ліхтарика узяючу моторошною чорнотою діру, відчув, як небезпечно запаморочилася його голова. Якщо вилет, сподівався побачити тут сходи, якими можна буде спуститися просто в безодню всеохопної мерзоти, його спіткало розчарування. У хвилях пекельного смороду та надламного вищання він бачив лише обкладене цеглою жерло колодязя діаметром приблизно пів'ярда. Всередині ж не було не те, що драбини, а взагалі нічого придатного для спуску. Коли він присвітив униз, виття раптом урвалось, поступившись місцем яким з жахливим схлипуванням, яким акомпанувало шкряботіння і хлюпаючі удари. Дослідник здригнувся, остерігаючись навіть припускати, що за бритка Химородина може чаїтися в тій прірві. Проте забрав таки волю в кулак і зазирнув до грубо обтесаної шахти колодязя. Він улікся до лілиць. І опустив ліхтарик на усю довжину руки, щоб розгледіти те, що там унизу. Якусь мить він не міг розібрати нічого, окрім слизьких, замщилих цегляних стін, які спускалися вниз, в гущавину, майже відчутних на дотик гнидомирних міазмів і відразливого шалу. А тоді побачив, як на глибині 20-25 футів дном вузької шахти незграбноє оскаженіло, вистрибує щось темне. Ліхтар затремтів в руці Вілета, але він змусив себе знов глянути вниз і побачив, що лебунь, ця істота, ув'язнена у темряві цього неприродного колодязя. Молодий Ворд залишив його там конати з голоду. Іще кілька місяців тому, коли лікарі забрали його з дому. Ба більше, та істота вочевидь, була тільки однією з багатьох, кинутих до однакових камер під важкими, поточеними дірками-плитами, які щільно прилягали до підлоги великої обмурованої печери. Хай би що-то були за істоти. У своїх тісних камерах вони не могли навіть лягти і постійно звивалися, вищали, вистрибували, марно чекаючи усі ці тижні на свого володаря, який їх покинув на призволяще. Проте Марен Бікнел Уілет пошкодував, що знову зазирнув до прірви. Він був хірургом із досвідом роботи в ампутаційній палаті. Але зараз це нічого не важило. Важко пояснити, як єдиний погляд на матеріальний об'єкт, що вписується у відомі нам виміри, може настільки приголомшити і змінити людину, Можна хіба сказати, що річ тут у деяких дрібних рисах і деталях. Вони наділені тим потужним символізмом, тим потужним натяком на незбагненне, який жахливим чином впливає на свідомість людини, на їй її таємні космічні зв'язки та непізнану дійсність за межами захисних ілюзій здорового глузду. Саме такі грані істоти відкрив Вілиту цей другий погляд. І він, принаймні тієї миті, коли їх розглядів, був у настільки ж безнадійно божевільному стані, як і будь-який пацієнт шпиталю доктора Уейта. Він випустив електричний ліхтарик з руки, яка раптом ослабла і заніміла. Йому було байдуже до хрускуту і скреготу зубів унизу, який звістив йому про подальшу долю ліхтарика. Він кричав і кричав, заходячись панічним фальцетом, в якому нізащо не можна було впізнати його власного голосу. Не маючи сили звестися на ноги, він поповз. Покотився вологими плитами долівки, під якими з десятків колодязів тартару озвалися виснаженим виттям і плачем у відповідь на його знавіснілий крик. Він до крові обдер долоні, обшорсткі розхитані каменюки, не раз і не двічі боляче вдарявся головою об колони, які густо стриміли посеред зали, але все так само продовжував рухатися. Потроху доктор прийшов до тями серед сморду непроглядної пітьми, чуючи тільки одну пронизливу ноту плачу, на яку зійшло те надривне схлипування. Він був липкий від холодного поту, і не мав жодної змоги засвітити світло. Вражений і геть виснажений, бездонною чорнотою і жахом, та прокляти спогадами, які вже не стерти з пам'яті. Під ним і досі копошилися десятки тих істот, а з однієї із шахт він зняв накривку. Уилет знав, що побачена там, унизу потвора, ні за що не зможе видрепатися слизькими стінами, а проте здригався від самої думки про те, що десь може бути бодай один, найменший лас. Він так ніколи й не дізнається, що то була за істота. Вона була схожа на один із жахливих барельєфів на пекельному вівтарі, тільки що жива. Природа ніколи не надавала їй цієї подоби, бо надто впадало у вічі те, що істота була незакінчена. Її вигляд суперечив уявленням про нормальність, а викривлення пропорцій не піддаються жодним описам. Вілет наважується стверджувати хіба те, що ці істоти і були тим, що Ворт створив із недосконалих солей, і кого він тримав собі заслух або для ритуальних жертвопринесень. Інакше, якби вони не були потрібні, то на вівтарі не різьбили б їхніх подоб, і то було не найгірше із усіх вирізблених там зображень. Проте Уилет не відкривав більше інших ям. Першою виразною думкою, яка тоді з'явилася в його голові, був безглуздий абзац із якихось старих паперів Карвена, який він читав ще ген давно. Речення, написане чи то Симоном, чи то Джедедаєю Орном у тому перехопленому зловісному листі, адресованому покійному. Звичайно, що не вийшло нічого, окрім як ожилого жахіття, котре пан Ге піднес із того, що його спромігся тільки частинно зібрати. Тоді, замість витіснити гетце видиво, у вілитавій пам'яті, доповнюючи його новим жахом, зринули спогади, про ті страшні чутки Які колись Ходили про спалене покорчене тіло Знайдене у полях Через тиждень Після облави на Кервена Чарльз Ворд Якось розповів лікарю Що про нього Казав старий Слокум Те тіло Не було Ані цілком людським Ані подібним до жодної тварини Про яку будь-коли Чули в потаксеті. Ці слова стогоніли в голові доктора, а він кидався туди-сюди, порослою літрою кам'яною долівкою. Він намагався прогнати ті спогади, повторював подумки «Отче наш». Іноді, збиваючись на мнемонічну тарабарщину на кшталт, Модерніської спустошеної землі пана Т. С. Еліота. І зрештою, перемкнувшись на постійне повторення подвійної формули, яку він щойно знайшов у підземній бібліотеці Ворда. Айя, Нга, Йохсотот і так далі, аж до останнього рядка. Це трохи його заспокоїло. І за якийсь час він зміг зіп'ястися на ноги, гірко жалкуючи про втрачений в нападі переляку ліхтарик, ошаліло роззираючись у пошуках бодай найслабшого промінчика світла у непроглядно-чорнильній темряві холодного підземелля. Він майже не мав надії побачити його, а все ж напружував очі, розглядаючись на всі біч, видивляючись іскру від яскравого світла, яке він заставив увімкненим у бібліотеці. За якийсь час він таки помітив десь ген вдалині слабке світло, та уже геть знемагаючи поповз до нього, спираючись на коліна та лікті. Він повз серед смороду і завивань, постійно намасуючи перед собою підлогу, щоб не вдаритись об одну із численних велетенських колон, або не впасти у мерзотну яму, яку він сам і відкрив. Раз він торкнувся чогось твердого, судячи з усього східців, які ввели до того пекельного вівтаря, і з гидою сахнувся їх. Іншим разом наштовхнувся на ту саму поточену дірками плиту, яку відкинув з ями. Після цього Вілет став іще обережнішим, наскільки це взагалі було можливо. Втім, зрештою, ні він не натрапив у пітьмі на ту глибоку яму, ні жодна почвара не вилізла з ями, щоб схопити його. Хай що то за істота була там, унизу, зараз. Вона не виказувала своєї присутності жодним звуком чи порухом. Очевидно, з'їдений електричний ліхтарик не пішов по чварі на користь. Щоразу, коли вилет пальцями намацував дірчасту плиту... Він здригався усім тілом. Іноді, коли він повз цими плитами-люками, знову пробуджувалося гарчання. Проте загалом відгуку майже не було, бо він рухався геть безшумно. Поки лікар отак повз, світло попереду кілька разів відчутно слабло. І він розумів, що то одна за одною Гаснуть залишені свічки та лампади. Думка про небезпеку загубитися у непроникній тьмі і без сірників у цьому підземному світі страхітливих лабіринтів спонукала його зірватися на ноги і побігти. І він побіг, бо відкрита яма зосталася позаду. Знав бо, що коли згасне світло. Його єдиною надією на порятунок, єдиною надією вціліти буде пан Уорд, який через деякий час, мабуть, вирядить когось на його пошуки. Та ось він потрапив із відкритого простору до вущого коридору і чітко побачив перед собою світло, яке пробивалося крізь пройму дворей праворуч від нього. За якусь хвилю... Він уже був там, тремтячи від полегшення, знову увійшов до потаємної бібліотеки молодого ворда і побачив, як згасає останній тріскотливий вогник останньої лампи, який і привів його в це безпечне місце.